no con ti penso nas túas porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo canela e clavo canela e clavo nas túas portas teño plantado o meu corazón por onde andas meu corazón por Papel, cuando cartas no me mandas marcho de quito, mia rechola, mi morena, que las me sola, te vaya dime a descalada, cuando te vengas, ya estoy casada. Toca yo meu corazón por un ramo de cereixas ay adiós meu corazón cómo te vas e me deixas tua porta peño plantado a San e venta canela e clavo canela e clavo canela e clavo na tua porta peño plantado Adiós, adiós querida Adiós meu Si meu nome Éis regalo da vida Prenda do meu coração Bueno, cuido que le ximus ben a Porque temos a outro lado do fio telefónico a nossa correspondente ali nos Ancares está Fernanda Follana Neira. Mo boa tarde Fernanda Boa tarde como está de julio, Armando? Aquí con menos vento caí e con menos chuvia caí, pero eh, eh, ben gracias a Deus Ademais ha coberto sabes na, na, nos estudios non temos problema como di o a miña pequena. Pois, por aquí tampouco está día para salir o xe, así que estamos, penso que todos baixo xo coberta. Bueno, pois pues eso, aprovisionarse de ferramenta, entre comillas, eh, galega, para que para encher o bandullo e despois o resto, eso, mirar pola fiestra para ver que é o que pasa. Pois sí, e parece que as citas de natureza para este fin de semana quedan canceladas todas. Mm -hmm. de, de, pero bueno, tamén e vou descansar algo non? Mm -hmm -hmm. Eh, e bueno que si que tivemos o día de santos que foi festivo aí tamén non? Sí, sí. Eh, festivo, festivo en toda pois si que tivemos por primeira vez un, uns cantos de taberna mm -hmm. nas Nogais Ajá. e xa o mesmo tempo que o Magosto que, eh, que despois foi na plaza do Concello pois sí que tuveron aí un intervalo entre estes temporais en cadea Que, que estamos tendo, pois para fazer por primeira vez isto, que é unha actividade que se está desenvolvendo pois novidosa, no concello de Navia, Baralla, e bueno, con to, coa participación de, pois dos grupos de, de bandas que temos por aquí como son Abrente, eh da propias Nogais, eh, os Xardois de Cervantes, do que, dos que temos andado falado moito, e Aíriños do Doneira de Baralla. Entón, pois aí se supuestivera un xauma gusto e que empezan que empezan agora en en Becerrea, pois o teremos para o próximo sábado a ver se se vén mellor tempo moi ben, moi ben. Bueno, eh, os mogustos, lógicamente eh, importante. Tamén hai que acompañar o seguro que con algún que outro choupis eh, ou boletos que por aí hai bastantes eh cando cando a máina chuvia, porque se si, si con chuvia colleuse un poquiño desagradable, ¿no? pero bueno, eu penso que de boletos que non podo falar porque aí son disexpertos, non esas terras. Se seguro que me topo pata, ¿non? Pero Ademais, aquí hai xente, eu veixo, porque vou moito por aí, ando moito no monte, veixo que hai xente que é moi aficionada. Claro, e, sí, no? onde? Dente que é aficionada, que é moi aficionada, non? E eu sí que os veixo e visti, oh, pois, paso por aquí mil veces, nunca pensei que aquí houve oh. tamén. Ai, son, ai, sí, sí. E, si, e si. os veixo que buscamos millores sitios, e o sea, penso que esta temporada ten que ser moi boa, porque, non sei porque da mamín que veixo moito, moito moi... É lógico. É isso, pero que a a a chuva pero que cando escampa é precisamente cando sae. Sí, Entonces, eh, que que haxe un pouquiño de sol e eh, que este máis ou menos maino, seguro que hai nos, hai nos níscalos eh, de todos uh -huh. os xeitos, seguro. Eu estive en aí hm mm, mm, fin de semana eh, pasada eh e eh, eh, de verdade, dentro do domingo ao xoves e, eh, eh, ah, bueno, pois, pues, dei unha pequena farta de... Ah, claro. Pero, pero puxes buscar ou, ou solo... Trouxe... solo Conóceme, saben da miña afición, e, de... entonces trouxerome algúx el ímbiano de bolo. Ah, moi ben. Bueno, o sea, aquí xa digo, non son aficionada, pero sí que teño... teño pois pues veixo que a xente que sí que hai, que sí que os hai, non? Vale. Non é común porque tamén xa temos medo, pero... Bueno. Eh. Sí, sí que Pois, se fora meu irmán un que está no País Vasco eh, andaría todo o monte porque ese encántalle bueno E a ti tamén, da terra tua, Armando que é pola Fonsagrada, por aí hai moito sí. moito boleto, non? Sí, moito boleto, sí, señor Sobre Especante. todo, hai unha zona da Fonsagrada que a xente fala pouco pero que non vai en elía co xelos que é un pequeno pinar que hai indo cara a Asturias e entón ali metes a xente que precisamente pasou o camiño do norte por ali uh -huh. xa xa te digo que si que tens ti te razón que aquí a xente que vai, vai medio as agachadas eh... U, non fala moito dele non, non no. <risa> que saben dos lugares todos porque mira que os veis un sitio recóndito si sí. como chega aquí e andan, andan os boletos si, si, si A mí, os boletos ou setas ou algo así, eh, solamente pois me encantan pois que le a... unha llada. Home, <ríe> claro, home, claro. Unha <ríe> llada e un poquinho de xamón picadiño. Que está... Tambén vale. E <ríe> <ríe> acompañado. Bueno, eh, eh, oh, hai que disfrutar tamén dos magostos, ainda que este ano dicen que a castañas parece ser que, sí. que non son da, mie... da medida e da forma na no, mellores go co anos pacanos anteriores, pero seguro que que disfrutareis Non sei, porque fíxate que é un ano estrano con tanto con este cambio climático. A min gustame moito as mazás. Sí. Que, que aquí xa hai moi boas, non, pero non para cidra, porque, bueno, sabedes que se levan moito para hai moita tradición de elvas ás Asturias. Sí. E sin embargo nos temos algunha clase que Non, bueno, seguro que coñecedes, aquí dase moi ben a reineta e a tabardilla. Sí. Son, a Tabard... así, con un sabor, nunca falamos de de delas, non, pero e uh -huh. a verdad que, bueno, eu non as collo, pra... pareceme que esas son mazas de mesa. E uh -huh. este ano eh, pare... están parecen tan podridas de cervezas e moitas que aparecen xa co, uh -huh. co gusano na árbore pero houve moita, moita cantidade uh -huh. e as que non están aí co ronco, como xa chamamos sí. pois están exquisitas eh? o sea que, non sei xa que é verdade que, que igual pudre moitas ou parece sí. que non e as castañas igual xa pasa parecido, xa sí. ademais eh, pasa como as pedas a pedas había mira, cando eu estuve había alguna pereira que doblaban, tiñan que aponta, apontalas para que non se rompera a árbore. Porque... Sí que... Sí que eh, tamén hai noces... Non... Sí, dicen non que noces que... hai máis. Este, este ano, o que non se enxigiría moi ben é, é o mel, sí. porque sabedes que temos aquí un problema grandísimo ca, ca... ca rutina, sí. que parece que come, come o froito, co cal... Pois me decían aquí que, bueno, este, este ano básicamente a mel sobre todo é de Castiñeiro, porque sí. na parte final parece que non sabes, que, andose, que, que entran outras, uh -huh. outros froitas, pero que este ano bueno que, que lutina, sobre todo nos sí. xeos máis baixos, uh -huh. e non está chegando ás zonas máis altas, pero uh -huh. é un problema tremendo. Sí, sí, vendo, sí. Incluso eu, pois, escoitaba de que quizás sea necesario que facer... É dicir, porque se están ponendo moitas trampas, non sei se... Sí. Si sabedes como cascazan con trampas, con botellas e un... Si... Sí. Bueno, fai falta algún... Preparan con algún tipo de sustancia que é así eh. que hai que, que comprála. Uh -huh. eh, pero non, non están... Claro, son acíos sobre todo individuais. Si... Sí. é imposible. Claro. E, pois... Pues, Eu que así vexo xente que teñen colmeas e que están preocupados, aunque claro, é, un, é un problema sí. de todo o mundo, non, sí, non sí. só para pa os que, temos, pois que teñen colmeas. Eh. Pois que, claro, que sería necesario facer unha facelo ao mismo tempo coordinarse unha cousa masiva, non? Eh. Porque poderías... de velutina, pero que ao final pois pues, que non non acabas con elas. Pois é un problema enorme que sí, a administración sí. ten que axudarlle precisamente aos apicultores, é seguro, seguro, seguro que, que que que que os apicultores son os máis preocupados, seguro que eles buscan algunha eh, cousa para poder para defenderse, poder defenderse diso, de pasan sí. co Mira, aquí, a apicultura A sí. apicultura é unha actividade que agora, como actividade complementaria, eh, uh -huh. hai muitísimas, está medrando moito a sí. nivel de esos de xente que, que ten colmeas como uh -huh. actividade complementaria que sae moi ben, claro. porque parece que, bueno, que durante todo o ano, pois pues, que podes compatibilizar con outras cousas que non necesitan tan pouco uh -huh. pues, un cuidado así intensivo uh -huh. que esas determinadas sí, sí, sí. traballos que hai que facer nun momento determinado. E temos casos de xente moi nova que está, ademais, certificadas a... Claro. A, a, a, a produción que está vendendo legalmente, non? É moi importante porque, ademais, ese... Ese traballo, ademais, non é tan pesado como outro dedicado á andeiría ou a agricultura. Lóxicamente, hai que ter un cuidado especial para poder, é eh, unha visita casi casi semanal, eh, dependendo da cantidad de, de, de, de colmeas que teñas, pero non é un, un, un, un traballo exageradamente pesado. Mm -hmm. Hay máquinas vos, para axudarlle. Que, que o ano pasado eh vos pues entrevistarades a Hugo Santín. Sí, sí. El, si vos lembrades del que sí, sí, sí, que sí. bueno, que a Mel fillas Melos. Si sí. está moi boa, ano de veñilo de coller que teñen en pois pues, en un pobo, unha aldea de Cervantes que se chama Trabado. Sí. Y, y, pues, este rapaz eh, que foi alumnome, non, bueno, xa é relativamente xa é relativamente maior porque vamos sí. no estudo está facendo. Si. Pero agora pois tiño dous alumnos, que son es alumnos que son máis máis recentes, que fíxate, se andaronse os dous e entre os dous estiveron poñendo colmeas, pois por aquí tamén a venden, non? Uhum, uhum. Eh, en distintas zonas de Navia, teñen distintos sitios de serrea, distintas ubicacións, sí, teñen sí. colmeas e tamén as están vendendo con, pois, de forma certificada. Si sí, si e si sí. pois, é unha actividade que está indo moi pa diante que esto... claro que sí como diría eu, renovándose non exactamente, no, exactamente. sí, sí ya. é unha alternativa de traballo mm. na, na, na, no rural que, que paga a pena te lan conta e, e, e debería ser eh, non sei senón financiada, máis ou menos como mínimo potenciada no? exactamente sí, sí, sí. bueno, temos o caso de un Val cercano, que en Asturias o de Narcea uh -huh. que teño oído dicir que aí conseguiron darlle a velutina, o sea que conseguiron casi eliminala por, por uh -huh. ter atuado de forma conxunta os teños claro. ¿no? sí, sí. por... bueno, a mí me gustaría que se levar aquí que pudiera hacer algo así sí. pois pues similar ¿no? Porque... nada de Caris, ¿no? por aí hai un mel buenísimas, además que o dican na casa do Chao en <ríe> Villaverde Ay, sí. Sí, sí. Que aí tamén utilizan es. Sí, sí. Cando é sonas altas a min é a que máis me gusta porque me sabe como moi, de... eh. bueno, me sabe na cesta, no? sí. sí. no, pero un sabor así moi forte, moi negra. Mm -hmm. eh, con pouca froita quizás. Sí. Eh, así que moi sabrosamente aquí. Porque a min falaronme de aí da casa do Chao que vamos o, co, dice, de, de, dice desde hai un tempo hacia a cofixer un capio grandísimo dice en cuanto comida en cuanto a preparar en cuanto a todo eh, dice non é aquello de dar a la carne en xer teñen moita cousa teñen un de produción propia eh? e despois eh, venden tamén Buei sí. eh, de Rocha Douro, desta marca que sabemos que tamén é daqui da zona, da que tamén temos falado moito, non? Sí. A carne de buey que, pois, que, que está comercializada, pois, bueno, bueno, de forma moi importante, que é específica de buey É duns irmãos daqui de aquí de PBC Sí. Están asentados en, en un forte de lemos, non? Rocha Douro. Pois... Pues... Esta marca de, de buey e, e tamén a teñen aí na, na Chao, sí, na sí. casa de Chao. Pois pues moi ben, Fernanda, que... E se... que non tiña nada preparado, dicía. Eso dicía a, a Mico Pechado. Non, está isto moi tranquilinho, moi tranquilinho, e a ruta xa <risas> está... no pode... Eso dicía a Mico no Pechado, pode... pero ela sempre... Fazer, Sem... <risas> y... Sempre, sempre ten abondo Uy. información para que toda a nosa sí esté interesada. Os San Carlos Lugueses sempre teñen algún acoso que dicir. Sempre teñen algo. Oye, encantou me cantou unha entrevista que te dixaste a Álvaro, eh? Bueno, de, de nos, nos... Hablas, Esco... los... sí. Fer, Fernanda, nos, nos somos aficionados, xa sabes, eh? Non no nos poñas sí, aí pues... en pero, pero que, que, que nos gusta falar coa xente, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Temos, temos corda para rato, pero, pero bueno, e temos vestuarios de primeira. Eh, se vos pisa por aí se vos cala o Barça vos bueno, <risa> pues mandan vale. buscar aquí talentos aos Ancades intentamos caso, intentamos chegar chegar a persoas interesantes e eh, xaviches eh, un, un, un aficionado, oh. como dixo el que é un sí. rapaz novo que, que tocou vir en bau de maravilla que sí que... É un caso, sí, sí, un caso así moi peculiar. Muy... Sí. sí, sí, un estudiante de, de, de instituto que ademais sí. ten xa varias cualidades. Hasta se parece ser que fixo un, un, un, un trabalho de información con respecto a ver, ver como teitar unha... Un... Ah, sí, unha payoza. Unha payoza, sabes? Sí, porque estivo fazendo o curso de teitadores en, en Piornedo, non? Sí, sí. O estivo por ali informándose. Sí. Para grande, grande chaval. Xa temos o seu pensar. contacto e volveremos a chamálo para que nos toque outra outra peciña que... Eh. Eh, cobi rimao si sí, si el, el chamalet trompa, trompa. Sí agora aquí, pero é o vento noite de, de Samaín, que, que, bueno, que, que, que vos queda non sí, bueno pois pues, disfruta mm, polo menos eh aí na casa seguro que verá haberá... troula de <ríe> troula sí, a, apertas moi <ríe> grandes fernanda moitísimas grazas por a túa colaboración e participación no noso programa de hoxe Moitas grazas, un bico. bico Un bico, hasta logo Máis música para adubiálo É xa, tamén e... e despois falo lles de dous eventos importantes un deles está a piques de celebrarse aquí na Rúa Federico Soler número 71 que porque oh, todos os que nos escoitan galegos e non galegos poden achegarse porque celebrase o Magosto máis ah. importante de, de Cornella na Rúa Federico Soler número 71 Magosto de Rosalía de Castro sí señor e máis, vamos a dar